Parlem de lletres. I anem ara a parlar de lletres, de llibres, concretament, amb Jordi Fernando. Molt bon dia. Molt bon dia. I avui ens acostem a l'obra de Néstor Luján. Concretament veig que ens has portat a Mayering una nit. Sí. Un sí, títol sí, sí. una mica intrigant, no? És, és que la història és intrigant. Ah. Eh? La història és molt intrigant. Dir... Però que ja és un reflex, eh?, El, sí, sí, sí, la sí. manera de titular aquesta obra. És una manera de titular que se'n va del títol aquell normal de, de, de nom, preposició i complement sí. del nom, diguem sí, no? Sí, sí. És una mica més enrevessat, però té una explicació perfecta en com has llegit la novel·la. Bé, bueno, bueno. eh? uh, bé, primer, abans d'entrar, de, si vols, a la novel·la, explica'ns o presenta'ns qui és aquest tal Néstor Luján que ja està agafant més que nom, eh?, Mira, eh, en Néstor Luján és una, és una figura eh, literària i periodística que, si fóssim un país normal, tindria una estàtua en algun lloc. <ríe> sí, ja et dic així d'entrada, perquè és un home importantíssim dintre de la, de la nostra cultura de lletra impresa, uh -huh. podríem dir, no? Una persona que, eh, diguem-ne, es forma a, a la universitat de la postguerra, no? perquè es llicencia... ...de Filosofia i l'any 45, poca broma... ...vull dir, en aquella època la gent feia el que podia, no? Sí. Però eh, va sortir llest, eh? O sigui, és una persona que, que realment va aprofitar els estudis... ...i eh, va ser una eminència en el, en el seu terreny. I a més a més, de, de gran periodista... Uh, va ser també un gran literat perquè sabia escriure molt bé, senzillament. Vull dir, tu ara li, li llegeixes un article dels anys cinquantes o dels anys seixantes quan escrivia o dirigia la revista Destino, que és una altra revista mítica de l'època, sí, i, i veus que aquella persona, et digui el que et digui, Tu diu també, que és que gairebé t'ho creus tot, no? Vull dir... Hi ha poques, eh, com aquestes, però dius, uh, ho has de reflexionar després que passi, perquè un cop escoltes o llegeixes aquest tipus de persones després dius, però és que me l'està culant d'una manera... Ah, exacte, exacte, exacte. No? No. És que no m'he donat, però... Mira, ha, en el Néstor Luján es produeix un cas molt curiós. Ell era un gran especialista en tauromàquia. Uh -huh. A mi, personalment, la tauromàquia no m'interessa gens. <ríe> gens, no? Però tu agafes un article d'ell que parli de toros i quedes enlluernat de com es pot explicar de bé una cosa que no t'interessa, però, però dius caram, que ben escrit. No? Perquè ho perquè m'ho està explicant molt bé. Exacte, vull no? dir no? allò que dius, és que quedes meravellat perquè dius, és que gairebé m'estan venint ganes d'anar a una corrida però clar, ja no ho faré però gairebé m'estic, diguem-ne aguantant les ganes, sí, no? sí. perquè ho escriu també vull dir que, que com avui dia es diu, no? t'ho ven tan bé mm. que gairebé quedes absolutament esclau de les seves paraules, no? de, de les seves idees. De fet, això ara ens passa molt amb la ciència, no? que estan sorgint tots aquests, aquests professionals que saban explicar molt bé i estan dient, "Ostras, don't això de la ciència no tan... està, no està complicat, no està difícil, no... O no està no aburrid, no? Exacte, no està aburrid, no està a plomb. sí, sí, don seria això, seria una mica això. Per exemple, ell és també un gran especialista en cuina, fet molts, va fer molts llibres de cuina, de cuina espanyola, de cuina catalana, tot tipus de cuina internacional. fins i tot recordo que en va fer un amb el Joan Perucho, que és un altre, un altre gran escriptor de, de, de la literatura catalana al segle XX, no? Vull dir que és un home que es prodigava en, en aquestes activitats que en aquell moment parlar de cuina no era moda. Ja. Yeah. Vull dir, no hi havia com ara, 50 llibres de cuina a cada cantonada. No, no, no. Vull dir, quan ell parlava de cuina, realment eh, estava obrint un camí des del punt de vista... A més a més, parlava de cuina literàriament. Vull dir, no allò, no escrivia els ingredients i prou, sinó que donava uns raonaments i et feia gairebé allò, um, venir-se no? Perquè és que realment t'ho explicava tan que deies, això ha de ser magnífic. No? <ríe> és, és, és realment, eh, o sigui, te n'adones de la capacitat de seducció que pot tenir una cosa ben escrita, no?, mm -hmm. la literatura en general. No? Això és ser escriptor, no? Ah, exacte. És que aquest senyor era escriptor i con que era escriptor, a més a més era periodista, però era escriptor essencialment, doncs clar, es nota quan algú realment s'ha fent a l'eina, no? Uh -huh. I, I que es meravellat de com de com de com escriu. També va ser un gran historiador, una persona molt aficionada a la història. Va dirigir, em sembla que durant més de 15 anys, em sembla, la revista Destino, que et deia abans, que és una revista molt curiosa, potser convé fer un, un petit un petit aquí, una petita explicació, perquè la revista Destino la van crear uns catalans falangistes, l'any 36 o 37, a Burgos. O sigui, al costat del senyor Franco, no? Sí, un que dius, caràcter... Malament, no? Va, va néixer però, amb un caràcter. Exacte, però després, i es diu destino, per allò del, de l Espanya és un, una unitat de destino a lo universal, sí. i aquelles coses del, del, dels falangistes. De quina por. Exacte, doncs per això es diu, es diu destino. Però, caram, resulta que després, un cop acabada la guerra, comencen els anys de la postguerra, i la revista passa a Barcelona. I aquí a Barcelona es fa càrrec de la revista una gent que era, diguem-ne, de dretes, uh -huh. però era gent, com cal, no sé com dir-ho. Moderada. Era gent moderada, era gent amb un, amb un esperit més aviat catalanista, amb un esperit democràtic, no? I això canvia de mans, no? Va passar aquesta, va a aquesta gent i aleshores aquesta revista comença a ser un, una referència claríssima de tota la gent que um, vol sentir alguna cosa que, sigui, que no sigui el discurs oficial. No? I durant molts anys aquesta revista, que ja et dic, que havia començat sent un, un, gairebé un, un altaveu dels falangistes, doncs és una revista perseguida dintre del règim de Franco. Vull dir, la, la tanquen i la prohibeixen, i jo que sé, li passen mil coses. No? Vull dir, és un cas molt curiós, la revista Destino. Doncs dintre d'aquesta revista hi havia en Néstor Luján allà tallada al bacallà, podríem dir, no? Després va estar molts anys també dirigint la revista Història i Vida, que és una revista que em sembla que encara persisteix ara, que jo la veig pels, pels quioscos, és una revista d'història, com diu el seu nom, i ell vull dir que també era un home de molta formació formació cultural en general molt gran. No? I amb molt l'interès en això d'explicar la història. Exacte, sí, sí, sí, sí. Ara bé, com a novel·lista és un home que eh, es desperta tard, podríem dir, perquè es desperta cap allà l'any 87 o 88 amb una novel·la en castellà que es diu De nos quién mató al conde» que li van donar el Premi Internacional Plaça i Geners. Per o sigui, va començar no? amb un premi, ja. Exacte, va començar amb un premi, però ja va començar... que era un escriptor que tenia doncs, més de 60 anys, perquè ell és nascut al 22, va néixer a Mataró, i ja tenia 64-65 anys quan va publicar la primera novel·la. Ostres. O sigui, va ser un, un autor com a novel·lista que va començar molt tard. No? Després va fer coses, va fer més coses en castellà, però també en va fer en català, va obtenir el Premi d'Humor i Sàtira Pere IV amb les tres glorioses, després va guanyar també el Ramon Llull, amb la Ramla Fabeixada, que és un llibre boníssim, i després, finalment, va guanyar el Sant Jordi l'any 95 amb, un, amb una obra que es deia Els fantasmes del trianon, amb una cosa molt curiosa, que ell va guanyar el premi doncs la nit de Santa Llúcia, que devia ser al voltant del, del 13 al 14 de desembre, i el 22 de desembre moria. Vull dir Ostres. que amb prou feina es ama, va poder ho va poder gaudir. No? Però com a mínim li va arribar amb vida. Sí, sí, no, no, no, no li, va, li va arribar amb vida, no? però en fi, va tenir un agreujament de la malaltia o el que fos, i, i bueno, es va morir. Però vull dir, molt molt poc després d'haver aconseguit el Sant Jordi. Abans, uns anys abans, l'any 91, havia fet, perquè això passava el 95, que va ser com va morir, l'any 91 va ser, va ser quan va escriure aquesta novel·la a Meierling una nit. I aquí, doncs, ajunta dues de les seves principals, diguem-ne, aficions. Per un cantó, la història, mm. i per l'altre cantó, la, les, les narracions detectivesques, que també li agradaven moltíssim. No? I a partir d'aquí, a partir d'un fet històric, com, com és el, el conegut per l'incident de Meierling, doncs ell munta tota una novel·la, tota una teoria sobre aquesta història real. Aquest fet real, per qui no ho sàpiga, es diu Meierling perquè és el nom d'un pavelló de caça de la família imperial austro-hongaresa de finals del XIX, això ens situa a finals del XIX. Per qui sàpiga, d'aquí parlem, l'emperadriu que aquesta la coneixem tots. Sí, home, aquesta Molt és famosa. Bé, doncs la Sissí era l'emperadriu, el seu marit era el, el francès Josep, que era l'emperador, i el seu fill, l'hereu de, de la corona, mm -hmm. l'hereu de, de l'imperi, era, es deia Rodolf, no? I aquest xicot devia tenir més o menys sobre 25-30 anys, ara no recordo exactament, doncs també una vida una mica així lleugera, i se'n va anar a caçar, com feien aquella gent, bueno, i fan encara, sí, sí, la gent sí, sí. de la Reialesa, sí. aquesta zona de Meierling, és una zona que està, no sé, a 30, 40, 50 quilòmetres de Viena, mm -hmm. més o menys, i... Uh, aquest pavelló de caça, que es diu Meierling, com el, com el lloc, era allà on feien estar de les nits, i, i durant el dia caçaven on i a estaven nits... allotjats ah, exacte, ni més ni menys, el que passa que aquest senyor allà uh, no estava només per caçar, sinó que estava amb la seva amant mm. una noia que es deia Maria Betzera que, que bé, que era la seva amant però era la seva amant reconeguda per tothom. No se n'amagava, No se n'amagava, aquest senyor estava casat, òbviament, no?, amb la, sembla que es deia princesa, princesa Estefania, si no recordo però, malament. Però a aquelles èpoques... Aquelles èpoques, això, en fi, i, bueno, i ara, segons com, tampoc. Tampoc, no? sorprèn, no? Bueno, total, que aquest senyor estava al pavelló de casa de Meierling amb amb aquesta, amb aquesta jove, amb aquesta Maria Betzera, i resulta que un dia el criat els va despertar, i vinga, picar la porta, i vinga, picar la porta, total, que allà no, no obria ningú, i al final el criat entra, i va i se'ls troba els dos morts. Pam. Patapam. No? <ríe> Aleshores, el criat surt corrents i va al que seria, diguem-ne, com una mena del cap de la casa reial, diguem-ne, no sé exactament, sí. la, la persona responsable, no? I li diu, ep, que passa això, que era un tal Conde Hoyos, que no sé si és que era espanyol o, com a mínim, el cognom el tenia espanyol. Aquest tal Conde Hoyos, en lloc d'entrar i mirar què havia passat i com estaven, es creu absolutament tota la versió que li dóna el criat i aleshores se'n va cap a Viena per explicar-ho als, als emperadors. És a dir, que no? no contrasta. No contrasta. No? <ríe> Amb la qual cosa, clar, el mateix criat es queda així com vulguem dir, bé, aquest home, com és que no ha entrat a dintre a mirar que el príncep hereu és mort, no? i com a mort i com ha quedat, vull dir, mm, marxa per la porta per mm. comunicar-ho, però com vulguem dir, no cal que ho miri jo com vol dir, ja sé de què remen la notícia, i aleshores tot l'aparell de l'Estat comença a amagar el fet. Evidentment, el fet de la mort no es pot amagar. Però amaguen el fet que ja hi havia la, Maria, la Mari Betzera, uh -huh. la Mari Betzera és enterrada en el més absolut dels secrets i dels anonimats, i aleshores eh, fan veure, perquè en realitat, almenys el primer cop d'ull, el que sembla que ha passat és que hi ha hagut un, un doble suïcidi, o sigui, primer de tot un assassinat i després un suïcidi, o sigui que el Rodolf ha matat la Mary i després s'ha matat ell, uh -huh. seria això, almenys el que sembla, sí. i com que el fet d'haver-se suïcidat eh, en aquella època, em sembla que potser fins i tot ara, Uh, prohibiria que aquell cadàver s'enterrés en, en lloc sagrat, uh -huh. doncs, aleshores, la versió... Exacte, la versió que donen és una altra que s'ha mort denverinat o s'ha mort... Bueno, no, d'un atac de cor, perdó, uh -huh. o s'ha sigui, mort d'un atac de cor que li ha fallat el cor i, aleshores, doncs, clar, pobret, no? L'enterrem i, i ja està. No? Total, que aquesta versió dura dos dies. Perquè, clar, això no s'aguanta per lloc perquè hi ha 50.000 veus que corren amb una altra versió i, aleshores, acaben dient la, la teòrica veritat, que és que s'han suïcidat tots dos i, bueno, millor dit, que el, el príncep hereu mata a la seva amant i que després ell se suïcida i aleshores demanen una dispensa papal per poder-lo enterrar a la cripta reial de Viena. Tot això passa doncs, 15-20 dies des del moment de la mort. Tot això que estic explicant és història. Uh -huh. No és novel·la, és història. O sigui, això va passar de veritat. Això va passar de veritat. I moltes més coses que, clar, però, que jo me llagueria. Però I... de veritat que es van suïcidar. Sí, bueno, diguem-ne que al final s'ha arribat a la conclusió, exacte, s'ha arribat a la conclusió de que la versió més versemblant és aquesta. Uh -huh. N'hi no? ha d'altres versions, que per això el Néstor Luján fa la novel·la. <laughs> Perquè hi ha xitxa. Exacte, aleshores agafa aquest, aquest context històric, aquest fet històric, i eh, el, el, el converteix en una, en una novel·la des del moment en què es produeix aquest fet. Aleshores, a la novel·la ja representa que l'emperadriu Sisi fa enviar els seus homes de confiança a Londres, a Baker Street, per contractar el Sherlock Holmes. No? S'havia d'investigar això. Exacte, fan venir el Sherlock Holmes a Viena, Resulta també que l'Hércules Poirot és amic del cap de policia de Viena mm. i aleshores el cap de policia de Viena fa venir l'Hércules Poirot, que és, diguem-ne, l'agata cristi, la competència, sí, sí, diguem-ne, sí. perquè també l'ajudi És a dir, que, a que referències, no? Exacte. I finalment hi ha la baronesa Orsi, que és una escriptora real anglesa, que, pel que no els hi soni el nom, és la que va escriure la Pimpinela Escarlata, uh -huh. que és una novel·la que, diguem-ne, que té la gràcia de ser la primera en què descriu un personatge d'aquests que de dia sembla mig ximplet i de nit es vesteix i és un cavaller que defensa les dames i defensa els pobres desgraciats i tot això. O sigui, és, és l'antecessor la, del Sorro, del Superman, etc etc. Sí. No? Aquest seria el, el primer personatge que té aquesta doble personalitat. Doncs l'escriptora real, aquesta persona va, va existir, que es diu eh, Bernessa Orsi, que era anglesa, de descendència hongaresa, però era anglesa, doncs aquesta també participa en la investigació. O sigui, que un tenim el Sherlock Holmes, l'Hércules Peró i la, la Bernessa Orsi. Clar, amb aquest exèrcit de... Clar, quan, està, quan estàs llegint, dius aquí i quina, quina novel·la m'estic llegint, no? Alguna cosa sabrem, no? Amb tanta gent important, no? Clar, clar tot aquest, tot aquest element de ficció evidentment és un joc que ens estableix el Néstor Luján perquè com que és un cas que la vida real està ple de misteris i està ple d'incògnites, doncs clar, ell va dir que aquí jo tinc un terreny abonat per dir una mica el que vulgui des del, i fer entrar els personatges que jo vulgui perquè esbrinin el que realment va passar. I la trama de la novel·la és precisament això. És saber si per un cantó, si realment va ser un suïcidi, uh -huh. perquè la teoria del suïcidi, ells la basen en que va haver-hi una imposició paterna, o sigui, de l'emperador, Francesc Josep, de prohibir la relació del seu fill amb aquesta tal Maria Betzeda. Amb l'amant. Exacte. I Elssh representa que els dos amants amb gran desesperació com que no els deixaven estar junts, va i es maten. Una mica Romeu i Julià. Això això nos'ho creu ningú. Ni a l'Àustria del 1889, ni ara no? Vull dir perquè aquell senyor era casat, tenia fills i feia mesos i mesos i mesos que tenia l'amant i la seva dona, també tenia una amant. O sigui ah, sí? que aleshores no té gaire sentit que l'emperador s'enfadi amb el seu príncepereu perquè tingui una amant. Perquè no seria costó d'imatge. ¿no? Aquella època això era el més normal del món. Mm -hmm. no? S'hagués enfadat perquè només en tingués una, potser no? Però, però no perquè tingués una amant. No? La qual cosa, amb la qual cosa la teoria del suïcidi per amor se'n va per terra. Mm. No? Llavors què ens altra. queda? Ens queda la teoria de l'assassinat. I la teoria de l'assassinat és doble. Hi ha l'assassinat Uh, per, uh, per diferències ideològiques amb el pare, amb l'emperador. Uh -huh. Perquè resulta que l'emperador és més aviat una persona reaccionària, una persona, diguem-ne, molt tradicional, és una persona que dintre de l'imperi austro-húngar hi ha moltes nacionalitats i no els hi fan ni cas vull dir, no, no té sensibilitat per les diferents nacions que componen l'imperi austrongarès, sí. i el fill, en canvi, és més receptiu a tot això. diguem de que seria més, més democràtic, més obert, més progressista... O sigui, que convé més la successió que no... Exacte, però aquestes paraules progressista i tot això, aviam, ja posem-ho tot entre cometes perquè mm -hmm. estem parlant de l'època que estem parlant. Però en aquell moment, diries que el fill representa com un aire fresc en comparació al que seria la manera de governar que té l'emperador, que té el francès Josep, no? amb la seva Sisi al costat. De la Sisi en parlarem després, perquè... Déu També do, té do. tela? Déu do, la Sissi té molta tela, molta. Bé, total, que la, la, el complot, la teoria de l'assassinat, aniria o per aquest cantó de la política, diguem-ne, pronacionalista del, de l'hereu, uh -huh. o per la política progressista de l'hereu, en contraposició a la del pare. I aleshores, no, això no vol dir que el pare, naturalment, fes matar el fill... Però sí que els poders fàctics de, de, de l'imperi austrongarès, la gent que mana, diguem-ne, com sempre, són els que promoguin que aquell nen no pugi, o que el jove no sigui emperador, perquè els interessa més que l'emperador o continuï sent el pare, per més gran que sigui, o sigui el germà del pare, que és, que és de, de la mateixa perfil, corda. No? Que és de la mateixa corda, perquè que són de la mateixa edat, doncs uh -huh. mira, no són tan joves i tan, tan atrevits, no? Aquesta seria la teoria de l'assassinat. I aquí és on hi ha... Evidentment, la novel·la ja s'endinsa en uns terrenys que no explicaré, perquè, clar, si no, no, Al final no ens l'expliquis en principi. Exacte. Després hi ha una cosa que és molt curiosa, que aquí parlarem una mica de la Sissi, que és que hi ha una altra teoria pel mig que aquesta... O sigui, aquestes dues teories, la del, la del fals suïcidi i la de l'assassinat, són teories que es poden defensar històricament, no? Uh -huh. Perquè això... Es podria defensar. Però n'hi ha una que se la inventa el Néstor Luján, absolutament, i que és grandiosa. Que per alguna cosa és la seva novel·la. Ah, exacte, que és grandiosa, que és que una vegada la Sissí està allà a la cort i veu que en un ball allà eh, hi ha un, un, un jove amb una noia, una, una senyora, així, una, una baronesa d'aquelles, i la senyora aquesta porta un culleret, una joia molt maca, que és un topassi, que li diuen el topassi de l'unicorn, no?, i aleshores la Sissí se la queda mirant amb aquella que porta el topaci de l'unicorn i al cap de l'estona crida el cavaller que està en vella, que resulta que és el seu mestre d'esgrima, perquè la Sissí Cici fa esgrima, saps? Sí. Com que vol estar en forma, perquè la Sissi està absolutament, eh, diguem-ne, obsessionada pel seu físic, no? Uh -huh. Doncs vol estar en forma i fa exercici, i menja poc i tot això, i que és molt actual, tot això. Sí, no? sí, sí, la veritat <laughs> doncs és que aquesta sí. Aquesta Sissi, a la seva època, ja era ja era molt, molt estava molt preocupada per això, crida al seu professor d'esgrima i diu, escolta, aquesta jove amb què tu estàs ballant, eh, porta aquest collaret oi? És molt maco. I l'altre diu, sí, sí, ja ho he vist, ja és molt bonic. Diu, que sàpigues que aquest collaret collaret pertany a la corona a, a, a la corona, diguem-ne, de l'imperi, a l'imperi austrongarès, que ho sàpigues, eh? I aleshores, clar, que ella es tot tallat perquè em diuen, majestat, m'esteu dient que, que aquesta joia ha estat robada. Diu, jo no dic que hagi estat robada, però que tu sàpigues que això és de, de l'imperi, mm. és de, de, la, de, com, de la reialesa, de diguem no? I aleshores l'altre comença a fer indagacions i dedueix que està al, al, al coll d'aquella dama perquè aquella dama s'entès amb el príncep hereu mm. I el príncep hereu li ha regalat la joia, creient-se que la joia, clar, com que era de la, la corona, doncs ell la podria regalar a la primera noia que li fes gràcia, no? I aleshores el, el mestre d'esgrima agafa amb aquesta, amb aquesta cortesana i li diu, escolta, l'empera Adriu m'ha dit això. Vull dir que sàpigues que estem aquí en un... estem en fals, diguem-ne, no? I aleshores la la cortesana aquesta diu, mira, jo abans de tenir doncs, un embolic amb l'emperadriu i caure en desgràcia per sempre més, I soc una persona jove, escolta, aquí tens el collaret. la joia, li dones amb ella i, escolta, si és de l'empera Driu, doncs que sigui d'ella, jo no em vull saber res perquè aquest afer, a mi no m'interessa que se'n parli perquè va ser una cosa que ha passat, va, molt bé. Llavors el mestre d'Esgrima va amb la Cici, que és més llarga que un dia sense pa, i es veu que ho era a la vida real, no?, i li torna la joia, mira, és que hem estat parlant amb la baronesa tal i hem decidit una, la, la, la dama es diu eh, i Kasper, es diu la dama, no? he estat parlant amb la Mitzi i ha decidit que creu que és més, més, més lògic que ho tingueu vos perquè vos sou l'emperadriu i això pertany a la corona, que si patadim, que si patenim. molt bé. I aleshores la Cici, oh, oh que bé, que contenta, de... oh, que maca, es mira el topassi aquest de l'unicorn i de cop i volta li canvia la cara, li canvia absolutament la cara perquè se n'ha adonat d'una cosa no mm. sabem de què, però se n'ha adonat d'una cosa. I aleshores gira cua i se'n va precipitadament de la sala on està amb el mestre d'esgrima. I aquí s'obre un altre camí a explorar al llarg de la novel·la, no? Bé, ja mm. veus que hi ha, hi ha tela per allà. Sí, callar. sí, que hi ha moltes no... històries secundàries més enllà de, de la trama principal, sí, no? Si és molt, a més a més és molt divertida perquè totes aquestes històries són, eh, estan explicades des de diferents punts de vista, perquè ara parla el Sherlock Holmes i diu la seva, ara parla el Poirot i diu també la seva, o la baronesa Orsí, vull dir, cadascú va, va eh, exposant teories i va traient informació dels diferents testimonis de tot plegat. No? I tu te'n vas assabentant de tot això a través de diferents interlocutors i vas veient com van avançant les diferents investigacions que en cap moment són juntes, sinó que són paral·leles, vull dir, és un llibre molt distret, molt distret. I a més, com deies, doncs, per recuperar un capítol de la història també d'una doncs, manera diferent, no? d'una manera i tant, entretinguda i, tant, i, tant, i, tant. i gairebé em sembla que estem llegint una novel·la negra no? d'investigació. És que ho és, eh? <laughs> és, que ho és. No, no, no, però negríssima, eh? vull dir, perquè és, és una... A més a més, vull dir la, la història real sense la novel·la i ja és una novel·la negra, Clar. perquè aquesta família semblava com maleïda, no? perquè després d'aquesta mort tan terrible de, del príncep Areu, doncs va passar això, que va canviar la descendència, va passar el germà i el, el germà eh, de l'emperador Francesc Josep doncs va passar el germà, i el germà va delegant al fill, o sigui, va abdicar i, i, eh, i va fer que la corona passés al fill. El fill és un tal eh, Francesc Ferran, que va ser el que van assassinar l'any 1914 a Sarajevo. Mm. I va ser a partir d'aquí que es va desencadenar la Primera Guerra Mundial. Sí. Aquest Francesc Ferran per cert, Franz Ferdinand, pel ah, que els agradi la música, sí. que els escocesos es diuen així per aquest senyor, sí. doncs a aquest Francesc Ferran no li tocava regnar, perquè, de fet, aquest era, diguem-ne, seria com el cosiu, el nebot del, del que va morir. Però, per aquelles casualitats de la vida, la història va canviar la línia d'ascendència i, a partir d'aquí, tot va ser negre, però negríssim, perquè van ja. anar a la mateixa sí sí la van matar al, a la riba del, del llac... Eh de Ginebra, sembla, sí, a Suïssa, al costat de Ginebra, però un anarquista de mala manera, amb una llima. Vull dir, la va apunyalar amb una llima, amb una llima que li havia tret punta. Quin o sigui, poc una cosa... glamour per una... Princesa, Exacte, per una... una la, la princesa, l'emperadriu més glamurosa clar. de la història, vull dir, la van matar amb una llima que li havien fet punta, de mala manera, no? Vull dir, un, com aquell que diu un pobre desgraciat. No? Mm. A, més a més, va ser molt curiosa això de la mort de la Cici, perquè ella no se'n va donar de la gravetat de la, de, la, de la punxada, perquè com que anaven amb aquells corsers tan terriblement ensestrets... ja no podia respirar, no? Exacte. Eh, L'hemorràgia, diguem de la tenia, però no li sortia, i els aleshores quan la van despullar va ser quan se'ls va quedar absolutament clar, perquè aleshores clar. va sortir, bueno, en fi, cosa terrible, no? vull dir, en el sentit que tu deies que que, que és una novella negra, no, no, és que la història és negra i la, la, la novella no fa sinó, eh, diguem-ne, d'alguna manera, agafar una història que ja és negra de mena i novellar la i fer-la d'alguna manera més divertida que la mateixa història, no? Perquè la història és funesta, uh -huh. francament, no. O sigues que en això l'humor li aporta aquest també sentit de l'humor o aquest somriure, ah, sí, no? Sí. Que sí, sí, molta ironia, també hi ha molta ironia perquè en tots aquests personatges de ficció que es colen pel quilmitge, com el Poirot i el Holmes, el Holmes i tots aquests, esclar, hi diuen la seva, Clar. com que tu saps com són aquests personatges literaris, tots doncs també interpretes que sí, en un moment així dirien això o dirien això altre. Ell, el Néstor Luján, que és un gran coneixedor d'aquestes obres literàries, d'aquests personatges literaris, doncs clar, els fa parlar realment com parlen ells, no?, a les novel·les seves, no?, respectives. I és molt interessant en aquest sentit perquè és un divertiment, és un divertiment a partir d'un fet, ja dic, terriblement luctuós, però ell em fa un divertiment que als eh, 120 i anys dels fets doncs, ens el podem permetre, podríem dir, no? Bé, doncs ens ho passarem bé llegint aquest a Meierling, Mayer, ja li anava a canviar el nom jo, no? Que, que això té una explicació, hem sí, dit, eh? Sí, sí, sí, t'han dit. Hauríem de llegir el llibre, sí, sí. però es diu A Meierling Mayer, una, una, una nit, de sí, Néstor sí, sí. Luján, editat per columna i només el, el trobem a Em sembla a columna, que sí, no? em sembla que només l'ha editat columna en aquest cas. I si em permets una última cosa, sí. aquest lloc, Meierling, que és on va passar tot això... L'emperador, un cop va morir el seu fill allà o el van assassinar o el que fos, eh, aquest pavelló de casa el va convertir en un convent i actualment existeix com a convent. Ai, I el es pot po visitar. Sí, es pot visitar i el porten les, les carmelites descalces, ah. em sembla, i en, la, en el que és l'església del convent hi ha una capella que està dedicada a... a la Déu, suposo, i el rostre de la Mare de Déu és el rostre de la Sissi. I té, doncs, una daga clavada al cor, que és realment com ella va morir, que tant simbolitza la seva mort com que el fill morís. No? Simbolitza les dues coses. I a més a més, en el lloc d'aquest, que hi ha aquesta capelleta, el lloc on hi ha la creu, mm. diguem-ne, perquè suposo que deu estar al mig, correspon, diuen, al lloc del llit on van ser trobats morts el, el Rodolf d'Axburg, el, el, el príncep Areu, i la seva amant, la, la Maria Vetsera. Així que sí que aquesta novel·la ens encanta. Després tenim una Cap excusa per fer turisme, no? I de, no? de passada anem al Tirol a esquiar el que sigui. <ríe> Però tenim una excusa, que això també va bé. Bé, ja hem descobert una altra novel·la, en aquest cas de Néstor Luhan, gràcies al Jordi. Així que moltíssimes gràcies i ens trobem aviat. Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.